Двете течения. Огнената вълна и вълната на любовта. 19-та школна лекция на общия окултен клас. 19 февруари 1923 г. понеделник в София. Двете течения. Огнената вълна и вълната на любовта. Тайна молитва. Прочете се резюмет върху темата Смисълът на раждането и прераждането. Тема за идущия път предназначението на човешкия нос. Какво е потребно на гранчаря? Пръст, след той вода, после огън, ами колелото да, и колело, и след той пещ му трябва. Сега, от какво зависи качеството на гранците? От пръста, нали?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 Те са измислили друго оръжие със задницата да ритат. После ред други животни с хиляди години, са мислили да намерят средство за самоотбрана и се упражнили зъбите си да хапят. Пчелите са мислили хиляди години, докато са направили своята картечница жилото, която като забият, пуща отрова. Тои сило вътре в средата е пробито и като го забият пуща тази отрова. Казвам,.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 ти най-първо го бутнеш лакът си и после свиеш ръката си на юмрук. Юмрукът, това е купитото оконя. Значи, тази енергия ще се прояви несъзнателно. След той ти чувстваш, че си извършил нещо нехубаво и казваш «Извинете, аз не знаех». Значи, у човека има известни движения, които не са под контрол на неговата воля. Следователно, тази форма трябва да я измените.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 Волът, като дойде някой при него, набучи го на рогата си, убие го. Конят, рит на някого, убие го. Ти теглиш коршума, убиеш го. Той е все същото. Добре. Сега новата култура препоръчва следното. Ние имаме по-силно оръжие. Дойде едина паш при тебе, иска да те обере. Но ти със своята мисъл може да измениш енергията вътре в неговия ум. Следователно.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 Казвате, учителю, кажи нещо. За да ви говоря така, навсинце ви трябва да кажа да постите 15 деня и няма да ви слугуват. Е как? Няма да лягаш там в леглото и после да ти засъхва гърлото, че да се жабуркаш с водата, цялата махала да знае, че си постил. И след той, умът ти ще бъде свеж, тялото ти ще стане по-ефирно, ти ще привлечеш тия по-тънки сили и тогава ще може да се разговаряме. Аз някой път ще говоря върху поста. Сега, онези от вас, които са постили по 10 деня, привличате от тия сили. И после, като свършите поста, някой започва да едат кисела зелена чорба. С това вие ще направите едно подпушване на тия сили и ще развалите всичко. Постът се употребява за обновяване на организма. То е един начин за подмладяване. И следователно, след поста,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 Сега у някой от вас се явява желание, от амбиция и щеславие да съобщите на другите, че сте постили. Ще тръгна, той и започва. Слушай, аз постих 10 деня. Не един ден, не са и два деня, не са три деня. Това са цели 10 деня, е. -хе! И в той отношение аз мога да ви похваля. Вие надминавате православните. Православните постят три деня. Аз не отивам в другата крайност. Не казвам, че не е хубаво. Човек все трябва да има малко амбиция. Не трябва съвсем да изчезне амбицията му. Но важното е в поста човек да придобие известна сила. Като се хваля, моята похвала трябва да се ответства на самата реалност. Аз направих една картина. Нещо идеално съм нарисувал. Е хубаво. Тури моята картина на изложението. Дойдат и други. И те турят картините си в това изложение. Погледна моята картина... Займа последно място. Казвам, те не разбират. Как не разбират? Като я погледна, трябва да кажа. Да, на последно място е, но толкова е заслужила. Следователно, ние трябва да схващаме нещата, те и както са. Ако някой е нарисувал нещо по хубаво от мене, ще признае факта. Да казвам сега. Постът е едно добро средство. Аз ви похвалявам. Най-първо се кали волята ви с поста. Човек, който е постил 10 деня, той може да направи много работи. Човек, който е постил 10 деня, той не е овца, той е един герой. Човек, който е постил 10, 12, 15, 20 деня, вече не може да го бутнеш и не може да налагаш мнението си върху него. Не, не. Един човек, след като е постил 20 дни, ще се освободи от много заблуждения. Много Ваши заблуждения ще изчезнат. Та, в сегашния век ние вече настъпваме в една вълна огнена. Разбирате ли, ние влизаме, наближаваме вече на първите редове сме. И скоро вече в синца ние ще навлезем в една силна магнетическа вълна. Това са няколко милиона, 10, 15, 20 милиона вултажи в тази вълна. Ето къде е опасността. От тази вълна става събиране на енергия, Затова от сега вече някой усещате нещо като сърцебиене, нещо ви бутне в нервната система. Тия вълни идват периодически. И като попаднеш в тях, в някое отношение те разрядяват кръвта, в друго отношение я събират. В някое отношение те събират нервната система, в друго – разрядяват тази енергия. И вследствие на това, едни хора получават нервен удар и умират.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 да подобри вибрациите на своето тяло. Друго спасение няма. И сега, като проповядваме в окултната школа, това е един метод да подигнем телата си, да са в хармония с тази вълна. Друго я, че хората ще измират, ще дойдат епидемии и ще ги завлекат. Природата в този отношение е много строга. Тя търпи, търпи, но когато тия същества погрешат, дойде да помете всичко. Тя е като някой гранчар, който казва от тия грънци нищо не става. Пометете ги, отнеме духа си, измират хората. След той отново праща духа си, създава нова раса. Бог е постъпвал така много пъти. Измете цялата раса и после отново я създаде. Сега, аз загатнах в неделя. Трябва да се стремите да преобразувате вашия череп. Да дадете нова насока на мисълта си.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 Когато един адепт или един учител види една душа, която тури всички усилия, прави всички разумни жертви, той е готов да му се притече на помощ, да му покаже начин, как да превърне всички тия нови форми на неговите способности – мисли, чувства и сили, и да му даде един нов подтик в живота. Те и в окултната наука, мнозина от вас, които сте на 45-50 години, може да се подмладите, и да живеят един съзнателен живот, да бъдете полезни на вашите близки. Може да обновите вашето тяло, душата си, ума си. Умът може да се обнови чрез мислите, а душата може да се облагороди чрез своите чувства. Те ще обърнете внимание върху своето саморазвитие, а не да се критикувате. Да се критикувате то е естествено, това са стари навици, такива които ние трябва да ги преобразим.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 Добре, но да кажем, че е лятно време, суше Минавам и не казвам Господа, благослови градината Ви. Но отивам с кофите за вода и поливам всичките дървета. Поливам ги пет-шест деня наред и казвам, кое е по-хубаво да кажа? Господ да благослови градината Ви или да взема и да полея градината Ви? Минавам покрай Ваше пиперник, той е сух. Кое е по-хубаво? Да взема една тенекия и да го полея или да кажа Господ да го благослови?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 Неговата даятелност трябва да бъде всестранна. Той трябва да бъде в контакт с всичко в природата, във всичко да взима участие, да се интересува какво прави и ангела, и Червея. После, някой от вас вземете да проучвате Евангелието, извадете от него най-силните стихове и направете опит с тях. Например, направете опит с стиховете Аз съм пътят, истината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 Ако те ударят от едната страна, обърни и другата. Ако те съблазняват дясното или лявото око, извади го и го хвърли. Направете опит да разберете вътрешния смисъл, какво искал да каже Христос. Има друг един смисъл в стиха, скрит. Може някой от вас да не го приемат, но все так и тия размишления върху стиховете ще ви доведат до много нови разбирания. Сега за пример.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 Сега, за вас има едно. Вие може да се трансформирате само по един прост начин. Мога да ви го покажа, то е следващият: Вие не философствайте за Бога. За пример, вие искате най-първо да схванете какво нещо е Бог в своята необятност. До сега нито един адепт, нито един велик учител, нито един ангел не е могъл да ви определи какво нещо е Бог.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 И всякога ще остане скрит, никога няма да го познаят. През хиляди векове, през цялата вечност, никога няма да го узнаят. Този великият, абсолютният, безграничен Бог, той ще остане една велика загадка за всякога. Той ще го турите в ума си. Да не мислите, че някога ще разгадаете какво нещо е Господ. Вовеки веков, той ще си остане така абсолютен.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 Но, речете ли да я ограничите, тя се загубва. Този, който ви люби, след 4-5 деня, след една година, той не може да ви люби. Защо? Много естествено. Развалила се лампата и тази енергия любовта не може да се прояви. Мозъкът на този човек се развинтил. В френологията често има такива случаи. Има ред причини, те са следующите.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 Дори страшна езика ми. Един ангел да има, че като речеш да говориш нещо, да каже, чакай. Защото, често като се разгневим, казваме, аз това ще направя, онова ще направя, нищо няма да направиш, ще повредиш на себе си. Онова, което става, то не се казва. Само нещата, които се не казват, те стават. А нещата, които се казват, никога не стават. Правилото е такова. На 100 казани неща, едно става. А на 100 неказани неща, 99 стават. Ами че много естествено. Ако посеете 100 орехи и никой не ги знае, 99 ще израснат. Но ако 100 посеете и кажете, колко ще израснат, децата ще идат, ще ги чувъркат едно по едно и ще ги изядат. Даже хубаво е някой път човек сам, спрямо себе си и той нищо да не знае.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 да останете на особено мнение, но положително да знаете прав ли е или не е прав. Да опитате себе си. Някой път учителят може нарочно да ви изпита дали той чувство на справедливост е развито във вас. И хубавото е именно в това да знаете прав ли е или не. Ама ще кажете някой път, учителят не постъпва справедливо. Уверен ли сте? Сега. Тия понятия трябва да ги имате предвид. Те са необходими за вашето бъдеще развитие. И сега, като ви гледам, аз желая да стане едно подобрение у вас. Защото гледам, на мнозина мозъците са демагнетизирани. Трябва ви енергия, мнозина не сте весели. Следите те е хубаво, но в душата ви аз виждам, че сте страхливи. Някои уж кораш имат, но виждам ви, страхливи сте. Не, не, не се лъжете. Аз наричам смел човек онзи като дойде да го покачат на кръста пред обществото, да каже няма нищо. И той да устоява, да не му мърда окото. Този наричам аз ученик. И другите, като погледнат на него, да кажат това е ученик. А онзи, който каже, що ми трябваше този учение, защо не си стоях в къщи? Не започвай тогава тази работа. Стой си в къщи. Сега, трябва да бъдете безстрашни. Тръгнали сте в пътя, не се лъжете. Пътят, по който вървите, е прав. И в този път, всеки, който е скромен, чисто сърдечен, като човек, той се благославя. Та казвам, ние правим едно общо усилие. Трябва да образуваме една ядка, за да може да приемем тия сили от природата. За пример, тази година иде една много приятна вълна. Тя ще мине тук, през школата. Но аз се опасявам,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 вие да почнете да мислите върху себе си. Помислете си за пример преди 2000 години къде сте били, преди 1000, преди 900, преди 500 години къде сте били. Да видим, може ли да отбележите в коя част на Европа сте били или дали сте били в Европа, в Индия, в Америка или в Австралия. Може да не разкриете точно, но все таки, като съсредоточите мисълта си, все ще ви дойде една малка светлинка.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 Свиете другите пръсти, само показалеца да остане навън. Сега, не гледайте кой как си подига пръста. Мислете за своя пръст. Леко се поставя десния показалец в средата на челото. Мислете сега за това място тук. Движете пръста надолу по лекичка между веждите, по носа, по дясната ноздра,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 Изпейте сега изгрява слънцето. С движения. Забележка. В петък на 23 февруари ще има екскурзия до Витоша за тези, които могат, които са свободни, пък които не могат, за тях ще жертваме една неделя. Край на беседата.